Lagunekin. Bai, nor da? Mirian da. Bai, neun naiz. Opa Mirian, belen naiz? Jue belen, aspaldiko. Zer diozu. Haizu Mirian, larun batean iruinen egon berralduzu. Bai, hori ze. Eh? Eta ze, lan egin berralduzu? Ez, jai daukat ze ba? Hoshirekin poteatzera joanen naiz. Etorri nahi alduzu gurekin? Bai, jakina. Eh, zer orduetan elkartuko zarete? 7terdiak aldera. Ahongi? Eta non gelditu zarete ba? Ba, Jarautako katu tabernan gelditu gara. Ederki ba, larun bat arte, eh? Aio, Belen.